اریاز السالحین حدیث نمبر دے پنزل السوا نمبر حدیث دے او کتاب دے اول کتاب الامور المنحی عنہا او باب دے دو سوا سالور پندر سو باب تحریم الغیبت والعمر بحفظ اللسان باب دے په بیان د حراموالی د غیبت کې اول امر به حفظ لسان او حکم دے په ساتلو د جب سره چې غیبت حرام دے جو وساته د حرامو نه په دې اول آیاتونه ذکر کړي قال الله تعالی ویلي دی الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولایا تبازكم بازن اي يحبوا عهدكم ياكل اللحماء كهيم اذا فكرتم <coughs> غيبت دې نه کوي باز تاسو ته بازو اي غوخه يو کس تاسو چې غوري غوخه در ور مر څنګه د خپل رور مر له غوخه څو كنخري بدګني نغي بد کول د دینم سخت ګناه ده منسوخي ايات د قران دے و تقلله رېېدلله ب شله دی تو به قبلون کے میربان بلایت والله تفما ل سالله کبي مون مض پاس سپې چنی ستا دپاره پاغې بانې پویا إِنَّ والې انسممعول بسصورول فوا دا شکه وګونه اوستر او زړه کللو کټول دا دی د د پهباره ک به با مسؤولله تپوس کېی شي۔ دارنگ اللہ وای ما یلفظ من قول الا لديه رقيب نتیذ ای ورځی یو وینم ها دخلی نو کس الا لديه مگر ودا غسرا رقیب فرشت ساتن کیتی تیار کله چی انسان کما خبره کین نو دخلی نو باسی نعا خبر دا غلقلی شوی دا مگنا چې دا خبر دا بسوا اعلن پوشا انهو ینبغی لکل مکلف ان احفظ لسانهو ان جمیل کلامی پوشا یہ بندہ یقینا شان دا دی مناسب دیر پار دا اریو مکلف چه ساتنو د خپل جبید تولو کلام انو تولو خبرونا جبو بد غلط خبرو نہ بچکه الا کلام الزار فی المصلحت مگر کلام چه کاروی په کلام کې مصلحت کوم خبرو کې چې مصلحت دوه کسان دو راځي نو خیر ده هغه په جو بیان کا و متسول کلام او ترکو فی او کلام چې برابر شي ا کلام او او پرېغدل داغه په مصلحت کې داغه کول او نکول په مصلحت کې برابر وي نو فسنته النساء کوانو نو سنت دازې چزان بن کې داغه خبرونه چې کوم خبرو کې مصلحت وي نو هغه بیان کا په جواب باندي کوم خبرو کې چې مصلحت ني نو داغه نزان وساته نه قدیان جرل کللامل موباهويله حرا نو مکر د ووج نه یقین کله کله جاری کېږې کلام خبرې خبرې چا هغهه مباهوي موبا مُبَاه خبرې چې راغې په کوو نه سوواوي او نګونوي خبرې کله جاریشيسط لالی شي حرا موته او مکرهن یا مکرو نهروته و یا لکا ما گپ نو پا گپ انسان نوار شی وران شی نو تمانچو دزو لخبر لالشی ومرگ لاشی و یا لکا بیکار خلقو سرمکی نوی من گپ شب پا دی گپ شب که وی کلسلی وران شی جگل تاو رسی گی واغا جگل مرگون تاو رسی گی و ذالک کسیر فی العادتی عودا خبر دیر شوی دا پا عادت گی ډیره دیر دا و السلامت لا یعدلها الشیعون او بچ کېدل سلامتیه نابرابری د دې سره یو انصاف نکې دې سره یو شی ډیر کوشش پکاره دي چې موږ د غلطو خبرو نه ځان بچو اوس په دې حدیث بیانې هغه موږ د دې په الله وملک وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر پاک ویلي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا سوخی ما وروي پالا فورز داخير نو غدي اووي د خیر خبره نو خیر خبره کا او فل يقل خير او لي يسمت او کده خبره نش کوله د اصلاح خبره نش کوله نو لي يسمت چپشا چپ دي شيو نو ټول خبره اکثر د فسادونو د جګړو دي متفقن علی اتفاق کړي شوی په د حدیث د بخاری او د مسلم واذا صريح في انه ينبغي الله يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا دا کاردا چې بشکہ مناسب دی چې خبر نه کوي مگر کله چې وی خبره ده خیر اس شوق دی خبر نه کوي خل دي زبان دی بند ساتي مگر ا خبره چاغه ده خیر وی ده خیر کما خبره دا او ولذي زهرت مصلحته ا خبره چې کاروي اصلاح دغه ومتا شک فی ظهور المصلحه او کله چې شک وي په کار کې دلو دا خبره کې مصلحت چیرته د خبره کې ممکن ده چې مصلحت راشي د خبره شر طرفه روانه ده نو فلا یت کلم بیا د خبره نه کوي وعن ابي موسى رضي الله تعالى نو قالا او مائده الله پیغمبرا اي المسلمين افضل کمیو مسلمانانو کې رغردې نو قالا پیغمبر پاک وي من سلمن المسلمون من لسانه و يده ا سوک چا بچي چې بچو بچ نو مسلمانان د zarar د جبي او د zarar د لاس دغه نام متفقن له اید دیو مسلمان دا زررنا ها چه بل مسلمان معفوز پاتیجی دا غد جبی دا زررنا دا غد اللہ سو دا زررنا نو دا کامل مومن دی وعن سال ابن سعدن قالاوی قالاوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میز منو لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه چاچ زمانت را کماتا د اغسه چې معین د دو جا مداره کې د ج د دو جامو په منځ د دو ګیرو په منځ کې لکه مجبله هغه بځ استعمال نه کې و معبی نه رجلې او چا چې ضمانت را کمماتته دغ په مابیین د دوغ پو دا کې چې د شرمګاونه د دوغپ په منځکې شرمګاونهري چې دا ضمانت را کې چې د به شرمګا پا زینہ باندی پا لیواتتونو پا غلط زینونو استعمالو ما زبا زبان پا خبرو په غیبتونو پا کنزلونو استعمالو ما پیغمبر پا کوئی ازمانو لہو الجنہ زا زامینم دا غد د دا جنہتا ازمانو لیلیہو الجنہ ان چاچ لازم کو پا زانبانی ساتل دا جبیخ پلے دا غلط و سیزنو نا او چاچه لازم کله په ځان باندې ساتل د خپل شرمګا د غلط زینہ لو ازمن لهل جننا مراد جبنه چې جواب باندې غلط خبرینه کوي کن ځنه کوي غلط کا غلطه خبره په نه کوي او دوه په دوه په مسکه معنا زینہ نه کوي نزا باور کوم ما زمانه نشم دا غده فارج د جنت متفقون علی اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه اروي انه سمعت نبي لي سلام نه ورويد لي يقولو چوي ان العبد ليتكلم بالكلمه ما تايت بيانو فيها بشکب بندا خا ما خبره کیو خبره چنخ کارکی گی ما یتبینو فی ها میشکیم انسان خبری که خبری دا غلطی خبری دا فخشو خبری د حرامو چه خبری غلطی وی ایم ما یتبینو فی ها چنخ کې گی پائے ما یتبینو فی ها گورا اغا چه خبردارې نوی چنه کارونکی فیا پاره کې چې کاروالې نیو پای کې د صحیح خبره ها یا ما يتبَیّنو چې بیانون کې پای کې د غلط دغس کو چیزونو غلطه خبره کې نو چې غلطه خبرې وو کې نو یا ذل یا ذل بها ال نار او به خوې کې دې په دغلطه خبره سره ورتا او به غورځي کې دې په سره مایا تبینو چې سوچ نکەی دا مانا محدثین کوي بشکه یو بندا چې کلا خبره کوي خبره نو مایا تبینو دا خبره چې سوچ نکایم ا فیه تدبر نکەی په خبرو کې چې دا خبره زم ما د خیر دا او که د شر دا خبره کوي نو وګورځيږي بیا په د خبره سره اعلان ناره ورته آبعاد م ما به ن مشرقول مغب ډ لرې دغځې نا چې ما بین د مشرق او د مغریب کېي دوه لري به ګزار شيور د جاهننم ته لکه څنګه چې مشرق او مغرب د یو به نه لری دي دوه لری به ځ په یو خبره چا خبرهغلته وي نا خبره کې نو سوچ کوه چې د دی ما لهفیده شته او کهنیشته آخر کې نقصان دی او کفیه د دنیا سوچ به کم کې او دداخلیر به زیات کې علی اتفاق کی شوي په د د بخاری او د ممسیم و معنا یا طببع نو یو ف کو املا خیرون امله آم معنا کوې چې سو چکړی شي چې دا خبره د خیر دا املا او که د خیر نه د لږ لگ لغل چونکي دمونږ لې غم شوي دی او د هغې جنظره هغې د نو دڅو مزه ک وده وقت راشمونانا سه بیانمو که محکم بیانو که رستم بیانو که نوزا لگ لگ سبقوه ما ابی ازم ده وقت زکتی آتا که غم شده لالگ وقتون زمنگ دیر زیاد تکلیفونو غمونو سر تیری اللہ زمنگ نا تکالیف لیدی که سبقونو بانی مخام خواه اثار رازی نوزا دیواجنا دعا گانی که ویچا اللہ پاک که منوزا دی غمونو نا تکالیفونو بچ کی Thank mm -hmm. you.